Köreget kívánok, ma a 2017 június 20-a van Rafael és Özséb napja. Ma 9 és 10 óra között korábbi adások ismétléseit hallgathatják. A szónak abban az értelmében hogy egyáltalán biztos, hogy itt a civil rádióban elhangzott műsor kerül sorra, mert hogy... Robin Dániel, aki még szerkesztőként az én műsoromban nem vett részt, eldöntheti, hogy két hallgatót rak be, akik végül is vállalták, a velük való beszélgetés, szemben a harmadikkal, aki eléggé nem vonta ki magát, de legyünk pozitívak. Esetleg a Gulyás Mártonnal való beszélgetés, esetleg a Magyar Fociról, esetleg a Jordán Tamással folytatott beszélgetés, vagy két régebbi. A Nagyferóval, vagy a kistehén zenekarral kapcsolatos beszélgetést rakja be, de ez talány. Amit hallani fognak vagy Rubin válni a kezeid fogja megítsonni. Légy szíves a fero hogy Posta bank ügyben a Prinz Rábor nem zsidó, pláza ügyben a Demián Sándor sem az. lehet egy országot azt szerint megbélyegezni, hogy ki zsidó, ki nem zsidó, ki cigány, ki nem cigány? Hát rossz útra van, te a beszélgetés, hát nem... nem... Nem, az a kérdés, nem, erről nem erről lehetővé. beszéltem. Nem erről beszéltem. Hát attól, hogy a hallgatók. De is az Erdős Péter és a Borsanőt, az nem én. Nem én. A hallgatók hát nem ők beszélt. most kivételesen, hát jó, de hát az nem én tett, életemben. De azt nem a hallgatók mondták, azt öntett Az el, én, én életemben. életemben az Erdős Péter volt a legolaszabb ember, aki 1981-ben az összes zenész előtt megígért, hogy a beállítottságnak megjelenik, okay, amely majd haza... mégsem jelentett. fel, hogy Erdős Péter önnel szemben nem járt el korrekt, de mennyiben a zsidóság bántotta meg ezzel nem az zsidóság. A zsidóságnak egy militáns része ehhez hozzátartozott Erdős Péter is. Ez majd. Péter nem, kell... nem mint a militáns zsidóság egy része sértette meg őt, hanem személyesen nem hagyta az zenéki karrierét kifejlődni egy az ötvehez közeledő ember, hogy tudja ezt a kettőt összetéveszteni? Hát az, hogy ő nem megett az én karrieremet, az mondjuk az, az nem teljesen igaz, nem adta ki a lemezünket. Ezzel nagy mértékben befolyásolta a ezt hallgatók mondtam, ízlését.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 az MTK egy zsidó csapata, amigyel nem tudom, hogy micsoda, de mondjuk ezt mondják nekem. Aztán persze, hát azért nyerte. Hát hogy van ez az pétel? hogy évekkel később tudatával magyarázza vissza azt, amit ha akkor nem tudott, akkor talán utólag se ennek ilyen magyarázatot. Jó, de hát itt végsősoron itt nem én vagyok a a bíróságot nem én állok a bíróságra, hanem áll a bíróság. De azért állok. Állát azért, de hogy nem? Elnézést, ez a bíróság ez nem a emlékeztet, mint amit a magyar nemzetben is Lovas van, hogy majd olyan jogszabályok lesznek,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 azok a De nincsenek, a mét métek. Métek. De, van, de vannak, Sziasztok, Krisztina vagyok, szorosan ide kapcsolódik, amit szeretnék mondani. Először is a Feróhoz érzelmileg kötődöm, hiszen egy beátris volt az első bakkerit, amit tizenévesen a kezemben fogtam, és magaménak tudhattam. A következő, nekem is uh, voltak negatív tapasztalataim, zsidó származású ismerőseimmel, és, és indulatból én is először uh, azért mond, azt mondtam nekik, hogy ez azért történt, hiszen ők ehhez ebből a fajtából származnak, és most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 Hát ez a választóknak a fajta félvezetése, akkor nem, úgy, hogy tudunk erre... Pontos, hogy csak legalább. úgy a kérdés, nem tudja a választ, akkor miért gondolsz, ha így van? Ha így van. De erre akkor sem válaszolt már. Halló? Halló? Igen. Hello. Igen. Azt szeretném tudni, hogy milyen iskolái vannak a nagyferónak? Milyen iskolákat végzett? Milyen iskolákat végzett? Hát a legmagasabb végzettségem egy elektromérnöki egy okleveles neki végzettség hova járt általánosba? villamosipari mészaki főiskolára jártam és általánosba hova járt általánosba? Hú, Hú, Kápolna utcába jártam a Szent László épp, bocsánat, első László gimnáziumba jártam gimnáziumba tére csak Hello. Hello, jó napot kívánok jó. Én azt szeretném a Ferunnak mondani, hogy az embereket nem a vallások, hanem a tetteik alapján Jó. ítéljék meg, ez az egyet, egy gondol. És a másik az én nemrég olvastam egy tanulmányt egy sakkozással kapcsolatosan, és ott mondták, hogy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 A, nem ez a baj. Ha bemegyek a plázába, és olcsó tönegárút találok. Nem azt találom, amit magyarok gyártottak valahol egy kis üzembe, hanem találok, mit tudom, én a, nem tudom miért. Hát igazából nem is tudom, olasz, vagy nem tudom, miket találok. Gagyit találok benne sokszor. Ma de most én, én a következőt <coughs> következő, itt van még? Igen, itt vagyok. Például a, a, a Herz a... itt, egy pillanat. Herz Salám itt például lehet kapni úgy, hogy rá van írva, hogy ő Kaiser Salám, látom, hát mondták, hogy ez egy Herz Tehát megvették a rendes magyar salámit, és azt mondták, hogy de úgy nem veszik, csak az van állíró, hogy mit tudom, én kajze. De, de ez, ezt, ezt a részét viszont hata, az, hogy a magyar termék nem található, szerintem határozza meg mondjuk a, a piac. Hát az álljon meg a menet, hát az én munkámról van szó. Hát nehogy már meghatározza a piac, mert akkor a Michael Jackson fog itt egy a énekelni. Azt mondja meg drága, nem a hobo, hogy mekkora kudarc az önnek, hogy ön, aki annak idén harcosa volt, emlékszem, táskarádiókat készítette van, a ajmannal, és erről volt szó, nem szólnak magyar számok a rádióban. Csak avval kellett szembesülnie, hogy a saját rádiójában, a szónak abban az értelmében, ahol dolgozott,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 Én meg, én meg szerettem volna, hogyha értékesebb számomra, értékesebb zenéket sugároz a panorádió. De hát ott vannak zenészek <tos> <tos> beleértve akár a Gido médiának a tulajdonosát is. Hogy létezik ez rajta? Önök kívül senki nem volt ilyen fontos. Miért ilyen pláz ez a panom? Hát ez a kérdés? Köszönöm. Melyéz a kérdés, de minden esetre ad mondjam el, hogy Gido, fal, vagy Gido médiának nem sok pénze van ahhoz, hogy mi a rádiót. Tehát az Atilának nincs akkora befolyás ebben a rádióban. Egyébként is mit etteti ezt a rádiót, nem mint a sok közül lenne hozzá. Hú, hát az jó kérdés. Nem tudom már mi konzorció. akinek második. pénze van, igen. Nem tudom ki. Esküse, nem tudom. A szerencsés dolog egyébként az ő véleményes szerint, hogyha egy pártnak közvetve van médiája? Hát mivel mindegyiknek van, van, aminek kettő-három is, abszolút Hé, Helyet meg. Ön honnan tudja, hogy ennek a rádiónak milyen tulajdonosi köre van ennek nem tudom, Budapest rádió nem... Oké, okay, rendben van, akkor a Schlager rádió hova tartozik, a Danubis rádió hova tartozik, a Roxi. Hát a sláger például biztos nem oda, ahol én tartozom, az ezer százalék... A... nem, de tulajdonosilag hova tartozik? Jobb oldali, nem, a baloldali a, bal oldali, a, a bal oldali, hát az egyetlen rádió van, amelyik igazából jobboldali az a Pannon. A többiek azok mind a Nem létezik, hogy azok kereskedelműek?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 ugyanakkor a, a, a többi... ezt tudjuk, hogy a Panorádió mondjuk a közszolgálti Kossuth Rádióhoz képest aminek vezető a látogatást tehát a Panorádióban ebben egyet. ebben a legutóbb a legutóbbi interjújában említi ezt, szóval mit akar kiegyenlíteni a Panorádió, hogyha van egy önidentikus. hát a, amikor, amikor a Kondor Kati ott megjelent akkor valószínűleg, hogy valamiféle politikai alkotörtént háttérben, feltételezem én ez mikor Hisz... volt? Öt, nem tudom, fél éve lehetett. és akkor miért volt ott?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 Hát minden nap nem. Minden nap Ezért Minden nap nem. Hát az én napomon sem hangzottak el ilyenek. Ezt én merem nyugodtan állítani. Időnként a harmadik a. Minden második nap? A... Hát nem. Az a az magyar ide... rádióból való eljövetelem egyebek között azzal volt magyarázható, hogy miután nem akartam belek a saját fészkembe, és már épp elég kritikát kifejtettem, úgy gondoltam, hogy inkább egy másik helyen leszek kicsit de független, mint hogy ott legyek, viszonylag nagyobb, de folyamatosan Én Nem zavart egy olyan helyre megy amelyből jött ez a hang.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 Hát Magát, Frank, úgy, az, fontosabb, maga, magának, Frank az, az fontosabb ember, a... ember ott mindén, mint kiderült. Is, én nem úgy ismertem, mint aki olyan nagyon tekintélytisztel. E, igen, hát öregszem, és úgy látszik, megfontoltabban járok. Uh -huh. hát, nem én... elvi kérdésekben önnél a megfontolás hol kezdődik? Hol kezdődik a megfontolás? Az anyagi hát, kérdés, hogy ö... érzelmi? Hát anyagi kérdés nem mert a panorádiónál. Ez abszolút tudat kérdés. És akkor marad az érzelmi, vagy tudati? Hát tudati kérdés, de a én nem tudati kérdés, felelhetek. akkor miért megfontolás tárgya? Vagy talán hát, ezért? Azért, mert esetleg veszélyeztettem azt a keveset, amit én jelentek a ki jelentettem a, panora... a veszélyeztettem. Hát igen, én álltam föl, és eljöttem. Hát akkor mégiscsak hogy... hagyta. Elment az egyetlen tiszta hang. Hát nem én voltam az egyetlen tiszta hang, ha erre gondol, nem, de, de minden esetre én, hát, hát a kialakult körülmények egyszerűen nem. nem, nem. Az a részreveszi, hogy mikor beszél, és mikor magyarázkodik. Haló? Igen. Hello. Jó napot, én Rudolf Péter vagyok, de nem az. Úgyhogy... Rendben van, nem magyarázkodjon. Ha az lenne, se lenne baj, és itt se baj, hogy nem az. El kéne menni akkor én a hangot tőle, arra ha az nem szélni, az szépen. Szépen. hanem azt szeretném megérteni, hogy ha valaki képes rózsaszín trapézgatjába rohangálni a színpadon utána képes egy nemzedéket tényleg maga mellé állítani utána meg képes csak a pénzért elkezdeni dolgozni azt tulajdonkipen... és kérem beszélj az illés együttes, az omegáról, a metról, ezek végig ezek... beszélek amit meg lehet nézni egy bizonyos régi műsorokat felidéző tévéműsorban. Hát ezt minden zenekarna meg lehet nézni. Róz, Konkretizáljuk a, a kérdést. Konkretizáljuk a kérdést, mert ez minden zenekarna megvolt, úgyhogy ha ma megnézi a. mi a csúcsa? Nem, hogy mi, mi Fenye mink mink most megnézi, tőle. akkor ezerféle ruhában volt, és most nem tudom, hogy akkor én tudom kérdezi, hogy a fenyő. Hát nem, csak azt mondom, hogy gyerek gyere, a Discókupban szól már a nem. Hello. Hello. Hello. Igen, hát nem tudom meg a kérdés, akkor ennyi. Háló.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 Én az MTK-st kell védelemmel, a Fradista agresszívabb és is, nagyobb is. Tehát, ha ma hazajön a a Fradimacső, és hülyeséget kiabal, ugyanúgy öltözök vele, időnként pedig új Pesztrucker vagyok, csak azért, hogy ellensúlyozzam. De maga. hogy tűri jön azt, hogy Auschwitz indul a vonat, hogy tűri Fradimacsőket? Nem, nem tudom tűni, nem járok egyáltalán fradimecsekre most már A Gyerek, mert... nem kérdezhetnék, hogy ez hogy van, apa? De a gyerekemnek is elmondtam, hogy ez borzasztó dolog. Szerencsére, hogy, hogy hallgat rám és uh, kina Fradi, meccsen, nem hiszem, hogy ő ott áll a legéresebb uh, uh, táborban. Jól beszél, talán szólni kéne azoknak, hogy azt vegyék le. Persze lehetséges, hogy egy gyerek kicsi de az apja nagy is megtehetni a rádióban. Halló? Halló? Igen. Korned itt vagyok. Az lenne a kérdésem a Ferrohoz. Konkrétan, pontokba szedve, mi a baj a zsidókkal? Így rossz a kérdés, a zsidókkal semmi baj nincsen, egy néppel nem is lehet baj. Tehát a rossz a kérdés, nem rá válaszolni, hiszen... Akkor meg... is válaszoljon. Hello. hello. jó napot kívánok! Kovács Zoltánnyi vagyok. Azt szeretném kérdezni, én ezelőtt tíz évvel nagy rajongója voltam a Ferónak még általános iskolás koromban, és hogy ahhoz képest ő milyen változáson ment keresztül. Tehát én nem azonosítom az akkori ö, eszméivel, hogy... és erre a kérdés nem lehet válaszolni. Hello. Um, um, um, um.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 Hello. Igen. <kül> Azt szeretném Ferrótól megkérdezni, hogy véleménye szerint milyen előadó művészeket támogatott erdős doktor? Hát, hogy e, például a Neoton Família, a Neoton Família. Köszönöm. Halló! Halló, halló! Igen. Tajnai Gabriela vagyok, és én 24 évig dolgoztam a Hungárotonnál. nál Az vörös Martétéri voltam a boltigazgatója. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert Bors Jenő és Erdős Péterrel dolgozhattam a hungaroton fénykorában. Borsjenő, aki egy minden uh, koncertet meghallgatott, mielőtt a stúdióba felvette volna. Erdős Péter, erről nem esett szó, egy 56-os mártír, egy hős volt aki éveket ült a kádár rendszerben. Tudjuk, a pelikán, ez, ez a pelikán effektus is lehet. Igen. Na most, hát volt a hungárotónak egy arculata. A Zsuzsa, József Attila lemezét adta ki. És 88 után, amikor már a lakodalmasok kezdett nagyon előretörni, törni, azt sem jelentette meg, pedig akkor már a hungaroton nagyon rá volt szorulva erre a komoly bevételre. Én azt, azt gondolom, hogy amit a, a Feró mondott a és amit ön mondott, azok mellett pontos vesző van, nem cáfolta azt, amit a nagy Feró mondott. Haló. Én üdvözlöm, Horváth Péter vagyok. Én a Ferótól szeretném megkérdezni, hogy miért romlott meg a viszonya ennyire Illés Lajossal és a magyar ének produkcióval. Ez ezeken annyira bánt, mert egyszerűen két ilyen tehetséges ember ne legyen rosszba egymással. Engem is nagyon bánt a dolog. magánjellegű, nem tudok válaszolni. Hello. Kedves Fihaló úr, én vagyok. Én, és erdő vagyok Csak azt akartam mondani, hogy körülbelül fél órával ezelőtt abba leszett volna hagyni a műsort, úgyis éppen jól lett volna és ez e, nem ennek a hibája, hanem e, ferója, akiben minden, minden, minden csalottunk Jóban van-e még a suszter Hát ő jóban, mint az összes többi zenészá, tehát nincs. nincs És még azt szeretném megkérdezni, hogy amikor az ágyban vannak, akkor ki van alul ló? Ezt maga se gondolja komolyan Haló? Haló? Lakatos István vagyok, jó reggelt kívánok! Jó Szabad-e matematikai példákkal élni? Meg kell próbálni. Én e biztos nem fog válaszolni nem? <köhö> jó. E aggódom a hogy aggódom, hogy amikor a lányom nagyobb lesz, én nem, tudni, én nem fogom neki azt tudni nyújtani, mint az apám nekem. Mondhatnám akkor matematikai példát? Nosza! Tehát, kitérő egyenesek a térben, azok sosem találkoznak. Ettől még egyik sem gondos, de nem találkoznak. Ugyanezt érzem most is, tehát nem volt fölösleges az előző fél óra csak arra tett bizonyságot, hogy a ferót nem fog sikerülni meggyőzni. Van valamilyen gondolata, kitér a, a, a térben attól, amit mások. Gondol. Én azt mondom önnek, hogy az ön matematikai példája azt mutatja, hogy én értem matematikához, de amikor azt mondta, hogy nehéz kérdés, és két-három másodpercig hallgatott, hogyha azt egyszer visszahallgatná, és ezeknek a dolgoknak a mentén elgondolkodna, nem biztos, hogy ez lenne az eredmény, attól, mert annyi éves, amennyi nem gondolom, hogy nem változhat, de ez ugyanez vonatkozik rám is. Halló! Haló. Jó napot kívánok! Szeretnék a Szerzer Endre felhívni a figyelmét. A... Nem most. Halló! Halló, a szeretnék. Igen, szeretné. Igen pánc. Hát, kedves ferrokám látott beugrott a Igen, valójában az fogalkoztat az ön esetében, és a, hangol, és a hallgatóim azért szépen jöttek utána, vagy ha tetszik, összetalálkoztunk itt, mert nem szeretném azt hinni, hogy én ebben ilyen jelentés vagyok, hogy az ön érzelmei és a gondolatai,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 mintha a kérdéssel sem hozott volna. De ezt majd gondolja át az úton hazafelé. Halló! Halló! Jó reggelt kívánok! Kedves Feró, Igen. miután hallottam, hogy jön mérnő, nem gondolja azt, hogy többet kéne foglalkoznia? Igen. Pál vagyok, jó reggelt! Jó reggelt. Én a bankkonsolidáció nagyon bonyolult kérdésében nem akarok belemenni. Na, azt szeretném megkérdezni, Nagy Ferótól, vajon tudja-e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 De hát én nem foglalkozom ezekkel kicsodály, nem tudom, hogy... itt úgy kerül ki a dolog, mintha én hazamennék, és otthon a faj elméleteket gyártanék. Fogalmam sincs róla. Én nem egyesít láttam a televízióban, egy pár is kész. Ezen kívül én nem tudom a semmit. És az hogy katolikus, azt, hogy zsidós, az hogy református, hanem nem is nézem ilyeneket, nem ez Nem zavarta az, amikor a miéb frakciója arra való hivatkozással nem ment el a holokauszt emléknapra, mert volt. Nem gondolta, hogy ez cinizmus.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 én hiszem, a svájci. Ja, akkor ön. Hát akkor nem ön, akkor azokra, akik. Beszélünk önök, ön. Tehát én egy vagyok. Azokra, akik beszélünk, ilyenkor azt szokták mondani a médiában, hogy akkor most elővetnénk a svájci sapkás ilyet hát Nekünk de nem kellene. De én, én, én konkrétumokat Tehát akkor, amikor például azt mondja, hogy a csurka István nem hívta önt föl, és önt ez bántja, én miért nem hívja fel a csurka István? Én a trombita Zoltánnak a felhívást. Hát én nem, vagyok megsértve. Gondolom annak kéne felhívni, aki. De akkor miért? Azt mondja meg, hogy sértettem, miért tartozik a mi évhez? Hát, mert valahogy azt érzem, hogy oda tartozom. Hát, meg És ha, ha ők tartozza? nem gondolják, hogy oda Hova tartozik, tartozza? hát én nem tudom. Fogam, én nem akarom meghatározni az ön identitását arra, itt van ön. Én nem, nem, nem ne, oda, oda tartozom. Ideig is azt gondoltam, amit ők gondolnak. De ők ön... nem gondolják azt, amit maga gondol. Hát igen, akkor ez szomorú, sajnos. Mondt, hát uh -huh. tévedésben vagyok. Akkor... De hát akkor itt van egy szakadás, nem? Az hát baj, akkor is... mégis szabad és független zenész maradok, vagy nem tudom milyen. És ez ennyi? Megint azt kérdezem, ennyi, hogy valakit kirekesztenek, vagy megbeszélik és elvárnak, Játszik a szavakkal, miközben láthatom, hogy nem azt hát, gondolja. Ez de ez nem játszik de... a szavak. ez Nem, nem, nem, nem. Ebben a, rád, tudom, a kell ez... venni. Nem, én nem veszem tudomásról. Még két kérdés, és aztán sajnos vége a műsornak, és ezzel vége az interjúnak is. Hello? Jó reggel kívánok. Azt szeretném kérdezni a Ferrótól, hogy és bárosműsor óta mostnában a Brody-val beszélte. Úgy emlékeztetnék, hogy miről volt szó a Brody, akkor megjósolt, hogy Ferro lesz az első, aki kipenderül a Panorádiótól. Most mióta eljött onnan, beszélte a Brody-val? Sajnos nem beszéltem vele, de a Brody zseniális annyi ezt a dolgot, hiszen azt hiszem, hogy ő elég jól ismer engem. Köszönöm szépen, és még egy kérdés. Én, én pedig ha, hadd mondjam el Halló. a Broadiról, hogy Kis én meg szeretem a Broadinak mindenféle hét, amit csináltak. Már korábban kiderült? Ingen. Igen. Igen, rendben van, csak közben folyt egy beszélgetést. Hát én vagyok. Ön? Jó. Egyetlen kérdésem lenne a Panorádióhoz amit időnként hallgattam. E, mindenki mindig baromira egyetértett a műsorvezetőkkel, akik általában a műsorok zeme arról szólt, hogy mindenről a kik tehetnek.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 Nem, hát nem, nem, nem volt különösebb szűrő, tehát eh, eh, volt szűrő, de csak olyanokat szűrtek, ki ma aznap hatodszor telefonáltak. Én azt gondolom, hogy reggelire egy kicsit tömény volt, de egy reggeli műsort vezettek. Köszönöm, hogy eljött, viszont hallásom. Viszont hallása.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 melyek helyet nem találtam jobbat, úgyhogy ezennel bizalmatlanság indítványt nyújtok be magammal, magammal szemben. A péntek reggel történtek okán, amikor is félreérthető módon, de hallgató biztosítottak intoleranciájukról, míg mások alig félreérthetően zsidóztak le. Akik bizalmat szavaznak,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 a bizalomvonala a 0681-881-881-es telefonszám, míg a bizalmatlansági, azaz a megvont bizalomé a 0681-881-880-as telefonszám.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 Anélkül, hogy itt most részletesen kiteregetném. Egy oldalúan beszélgessünk a heti hetes legutóbbi adásáról, de még inkább arra a műsorról, amely ezt megelőzte, és Kész átverés só a címe. Erről beszélnem kell, mert nem fér belém a mondandó még akkor sem,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 azaz az megvonja tőlem a bizalmat, az hívja a 0681 881 880-as telefonszámot. És akkor zene. Ezzel beszélgethetünk. Haló? Haló, nem lehet biz...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 Én is ismer, csatlakozom az előző hölgyhez. Emiatt ne hívjanak, hiszen akik elérték ezt a telefonszámot, elérték. Ha nem sikerül, akkor kérem, hogy ne kísérletezzenek. bá veszem, hogy próbálkoztak, és köszönöm a próbálkozásukat. A két telefon alapján, ha nem veszik rossz néven, ez az zene most már végig szól. I'm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 hajdani barátnőjével, miközben az nem is volt az. Nos, ezt már Friderikus is elpufogtatta az osztálytalálkozóban, störcs harzgatóim erről kerek hármied órát hallgathattak, amikor a vendég az átvert Palik László volt. De hogy az élet és irodalom nem csak tekintélyes hasu, de legalább ekkora intellektussal rendelkező fűszerkesztő helyettese azt követően, hogy leoltatta a villanyt a stábbal,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 vagyunk az első fél időn, eddig nagyjából 280 telefon érkezett a bizalmatlansági önbizalmatlansági indítványomra. 267-en biztosítanak bizalmukról és 10 az ellenkezőjéről. Ez 96 os igen, 4 os nem. Már csak pár sor van hátra az írásomból, azt követően nagyjából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 ami a telefonszavazással történik, azért eshet, azért eshetett meg, mert olyan, ami péntek reggel 3.1.8. és 9 óra között történt, még nem volt a Kejfejancsi történetében. Aki nem hiszi, vagy nem hallotta, az meghallgathatja Keden és Szerdán este 11 kor az ennyiben. Kétségtelen, hogy a műsor második felében már értőbb telefonok voltak,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 Próbálom megerősíteni a fizetős ócímű soromat, tárgyalásokat folytatok munka és támogatás ügyben, tanítok, közben szembesülök kiszerűségemmel, amiért igen mondtam legutóbbi interjumra, holott azt jóformán teljes egészében átélte az alany. Élem az elvált apák megérdemelt életét, és akkor jön ez a péntek reggeli hideg zuhany. Mondanám, tegyük túl magunkat rajta, miközben ne felejtsük el. Nem magyarázkodom, nem magyarázkodjanak.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 azok hívják a 0681 881 880 as telefonszámot. Még egyszer, tehát a bizalomvonala a 0681-881-881, míg a bizalmatlansági a 0681 881 880 as telefonszám. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a telefon 58 forint plusz áfába kerül.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 Above the chimney tops That's where you rainbow, why, then oh why can't I, someday I'll wish upon a star, and wake up where the clouds are far, someday below. I'll wish upon a star, and wake up where the clouds are far,